الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخياء المعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ده نبی علیہ الصلات والسلام د سیرت حوالی سرا افطوار ترتیب شورو باغی کې د سیرت سیټ دی خبره د سیرت د تعارف حوالے سره مخکشه د نن مجلس کې د نبی علیہ السلام د سیرت شروع کولونه وړاندې د عربو حالات او احوال دا ویل پکې د کچ سیرت په دو هيڅو تقسیم جو د نبی علیہ السلام د پیدائش نمخ کې حالات او دوین د نبی علیہ السلام د پیدائش او سباست او د اړې د کار حواله او د زندګي حوالے سره د نبی علیہ السلام د پیدائش ولادت او باثت نمخ کې د اړو حالات واقعات د لپاره ویل فقاری چې د شړې په ذهن کې هغه ماحول د هغه زمانې د خلکو حالات نمخ تشریح او د نبی عليه السلام ولادت او باثت او د نبی السلام کار نو سړیتا پورا نقشم ذہن درایشي او د پتو لې چې پیغمبر پاک څومره د انقलाब راوسته دیم د عربو حالات او احوال زکم زموږی مخکي سه مختصره وته چې نبی پاک صلی الله علیه و سلم عربي دی, دی بلکې 파غوان دی ایمان اورلو شبته څنګه چې مونگ نبی علیہ السلام دا اللہ بانده ملو او دا اللہ را بلیزت آستاز و رسول ملو عبده و رسول ملو نو دغرن ورسرا یا وخبر بلده دا, دا نبی علیہ السلام د سات مطالق چې پیغمبر پاک با عربي هم منه کسو کوئی چه عربی نو یا سوک داوی چه ما تا خوبت نیشه چه دا پیغمبر عربیو که عجمیو نو دا دیسری ایمان کمیو نقصان ده بلکه علماء وی چې پدیم کافر کی نو عربی معنی له حمزه ویره او شرط ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفات وکي دا خبره موږ د قرآن کې د دغه آیاتونو د لاندې کوم تفسیر روح المعانی نه کړی دی چې کم د نبی علیہ السلام صفات قرآن ذکر یا ابراهیم علیہ السلام دعا کړ ربنا وبصیم رسولا منهم یک دعا لري دا منهم او دارن ربنا وبص فيهم داږي د اشعری تفسیر روح المعانی وایي بشرم دے رسولم دے عربی نو د عربو احوال پدې اعتبارم په جندل प्रकारे چې نبی رسول سلام عربی وو په سر زمينه عرب باندې دای ولادت او باسط شوه دی ولی سرا یو دا چې عرب تا یا عرب تا عرب تا عرب عربو تا عربه ویل دوین د عربو جوراکیا سوا او دریم بیا د عربو احوال او حالات دنیا دي د تاريخ خبري دي کې بدن بیا غاڼي راي شي ا وله خبره چې د عربه تا عرب ولي و کدي مل کې عربي او کداخله کې عربيان دي تد عرب ولي ديږي وجه تسميه جوړوي دي د دې سيرت نگار او تاريخ او لغت والو يو دي وي شي يوجد عربه تا عرب وې د دې وجنه وې چې د اهلی یمن يوجد امجد مخکې نې کته ورشوي داغلون یا ربني قحطان اول عربي هغه ویله وا عربي زبانه پیدا د دې وجنه کم چې اولاد ده او پدغه علاقو باندې خور ده نو د دې جد ام جد اهلی یمن دوجينا د عربو ته عرب دیږي دا غو یا رب نو دا یا رب په مناسبت د نکادمن دوجينا عرب دیوجينا عربو ته په دې مناسبت کلا احتانیا نو وي کاھتان دا غ یا ربینه دا یو خبره دیمه وجه چا دا دې دې چې دا چونګې اسماعیل عليه السلام ابيحي عليه السلام او اسماعيل عليه السلام چې راغلو اسماعیل عليه السلام هغه وخت ماشوم وو چې کله شو او دا غ اولاد شو نو اسماعیل عليه السلام اولاد په یوځه کې وسیدلو هغه علاقې ته 40 او 40 عربای کی دشت او بیان باندوی لري کیه او د عربو زم قلم لاس وی دې مناسبت د وژنه دی عربه تم عرب وې جوړو شي چې دې څنګه دې عربه علاقې کې سېدلې علاقې لوم د قطع اولاد بیا خور شونه چې چرتم تل د عرب شو او یو درین وجه واچا آغا دادا یو روایت چیرې راځي دا غره روایت شرط صحیح شي نبی علیہ السلام فرمایي چې پینځه انبيياء په عربو کې الله رضیږي انځه یو نبی علیہ السلام په پخ پخلا دیم اسماعیل علیہ السلام دریم شعیب علیہ السلام سلورم صالح علیہ السلام او پینځه موحود علیہ السلام دپینځه انبيياء نو کداري روایت سابې شنو مطلب به شو چې عرب به ډېر زړه خره کړې زکات را. صالح او موحود علیہ السلام عادیان سموديان اور زمانے ن بیا د عربو د تاریخ را روان ده او اوسې دم لا انبيي رحمت صلی الله علیه قوم مدین کې او ده کوم تاریخ کې نقشه کې د مدین شت زړه وته صالح علیه السلام قوم سمودو او سمودیان پا هجر کې پاتې کېدل علاقه سورہ ہجر هم د مناسبت نه د غورت ویل کې د وحیدت علیه السلام قوم عادیان و آوی یمن سر قریبه لقل احقاق ورتوید کی یلتا بگ شب و ملک شب و دیره وید اسمایل علیہ السلام و نبی علیہ السلام پا حرم پاکت پاکتے, پاکتے برحال دا عربو تا دا عربو ویلو دا وجه علمو دی کلی او بیا دا عرب دا عجم زد دی عرب اگه کم چی پتغی سرزمین عرب بادو ربی وید او کم چې دغه نه بهر دي دا عجم دی له کوم خلک پیرا یي دي او کو ترکيانيو کو فارسيانيو کو انګريزانيو کو موخلق هندستانيانه لا خو یو خبر ولانداو نو چارب تعرب وليو دغه خبره د دې عرب جغرافيہ اگر چې د جغرافيہ لګه د دې الاقې ویل لګه بيګي د امو او عامو دا ولا څلند الفاظ کې زرم اگر شغیل ان خشب ګارو نشتاري موږ سره د انقشي قراني جغرافيې کې موږ یې خایو فاگره لافار بیا مالټيډیا دلته لګول غوښتل صرف دوي نقشي لپاره او لپ ټاپ ټولو ته کارې ده نه اوس بیا کم کسان سنا سره جغرافي سره تعلق لري په بیا ځان نقشه وفو خبره ده دا کله چې نبی عليه صلوات و سلام کوم دور کې کی مبروز کیدو کله نبوت ملایو ایدو یا پیدائش نبی عليه السلام دغه وخت کې تمام دنیا او د دنیا دا سونا بریعظمی چیدی پدی که صرف در بریعظمی عبادهوئی تی نان سبا خو سو بریعظمی تی و پدیوو که دنیا چه انسانیت په عباده دا صرف در بریعظمی یو بریعظمی ایشیا در یورپ او در ایم اپریقا در بریعظمی عباده لیکن انسانیت عباده دا نوری که سونه دا دی روز تو در او روز تو انسانان دیتا منتقل شویدی او پدی که چرینو عبادی راغ لیده و دا نبی السلام پا وقتی دا دری بری اعظم دی بونیا او د عربو دا چې چلے مکا حجاز د جزیرتو العرب کې دی نو که نقشبانی سڑی نظر واشای نو دا دا دی دریو ماانو بری اعظمو وسط دی منز یورپ دی دا سی ایشیا دی طرف طرف افریقہ دی طرف طرف او دمنز کی جزیره العرب جزیره په تاسو ته یې ځنه چې اسکول وغیره کتابونو جغرافیه کې وی دي په خوا او څو جغرافیي مفریق ختم شیدل کې اصل کوم د مسلمانانو یې رم ریاضی جغرافیه غلاړه ختم شوه په مخ کم علم نه د پاریس د ټول مهنت ته کنه سبحان دی انګلیش ايتم توجہ علم را نه لړ د اوبو منز کې ده دارب چیزا جزیره نہ بلکہ جزیره نوماں وہ نہیں دین دریو طرف تو بریو یو طرف پہ کولا دے دیکھ اپ دیتا جزیره نوما عرب نہیں نا یو طرف پہ مخت خشکی نقشہ باندې سڑے دروائچے نو جزیره تررب دیو پہ شکل کرے دس دیکھو سمندر دیکھو ہم سمندر او دیکھو سمندر دے من سیدھا جزیره تررب محا مختے شام فلسطین او اقوا یورپ شروعش یورپ شروع برحال دا جزیرت العرب جزیرا نمائی د دا دا طرف چره دا بحیر احمر دا دا طرف خلیج فارس دا لنده دا بحیر عرب نو نوزدین اندازو لگاوه او مخاما شام فلسطین دا د دا محلی وقودا تفسیلی نو بیا بلکتاو سبی جی دشی بیا دید نقشوں کی دیو جغراکی کتابون وغیر کی دیو ترسیلی قرآنی جغراکی کتابی موویوائی خلا بزا که کی چو دا چو گو ری یو طرف ته احمر دیو بحر احمر او بحر احمر نا آگا را افریقہ پرتا دا, دا مصر وغیر دا علاقه افریقہ دیبل طرف ته خریج فارس ته نو خریج فارس نا خوا ایران کروته دا سی بر سر ته ایران دا گئی علاقه پرتی بحر عرب ده او د بحر عرب ده ایشیا او دا ایشیا خونه لکه اندوستان دا علاقه پرتیم دا دا دی او دا مکا دی پا دی ہے جزیرت العرب کے پاری محصفی پرکت دی جزیرت العرب کیا دی ہے وجه نا دا لغت کی کابونا مکی مکرمی تا نا زمین وی نا زمین نا فی زمین نا فمانا نم دا زمین مرکز ناک زمین برحال دا, دا دا دی جزیرت العرب سمختصرا جغراکی صورتی حال اوز دا دی جز جزیرت العرب تقریبا جس سمرا دا, دا دا دی دا دی درونوانو سولاری چیدی ہوییی لار, لار او دا خوشکر دا درونوانو دا داریوی دا, دا سو سب دې ټولې دنیا سره دې خشکی او دریالۍ تمام الهاره د را تک برابرۍ الله رب العالم د جزيره العرب د دې انتخاب د نبي عليه السلام د باثت لپاره او د ولادت لپاره دی وجه نو کو چې دا د تماامي دنیا مرکزو جغرافي لحاظ سره او د دا پیغمبر دعوت تمام او تا برابر طریقې سره اس آسان راشي نو جزيره العرب د انتخاب دې وجه شه بيا ديت جزيره العرب دنبيا ست تقسيم ले यो पिनजो इला 100 اندदा इला تقسيم शुरू हम ये उप तपसील ले او 100 हिस्सो تقسيم तबईद التقسیم यो तबे यमामवे सुबह वेदा शुवा सुबह के تقسيم तदा ڈرین حجاز چې دا مکه مدینه پا چه او ڈرین نجد نجد دا سی بار غریز علاقه دا دا ریاض وغیره پا کی. محمد بن عبدالعاب نجدی را مولا تا چی نجدی او دا بار دنشد دا, دا سی علاقه دا لکه زمون دے ملک که زمون پا دی صوبه که چه دا پیخور چار مردان مقابله که برا سوات و ملکان نگا نگز یخم دا دا علاقہ دا نشد بار مرحل د ننجه د وکیدایم <مصیب>. سو بوال او سلورام په کیمان امره ځکه د هم جزیرۃ العرب کې د نننه او پینزو ورکه عروز یوه علاقه واه عراق سره په لګېدلره دی پینزو حساب نه د جزیرۃ العرب تقسیم شووا او د جزیرۃ العرب پر پینزو یسو کې چې کومه ننجه د ویل نو دا الله رب الست د نبی علی السلام د ولادت او د باسط مارکس کې بل خبر دیا والی سر دا عرب و قبائلی تقسیم عرب سو تقسیم اید نو عرب دا عرب و قبائل دا دری تقسیم اید یو تا با ایدو اید حمزی با اید دین تا عرب عاربو عین سر عاربا او دلین تا عرب مستعربوه نادر عرب ادید پاروایو چروستو سیرت کے چه کلمون دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم بلعدت او دی خاندان تا رازنو چه دا پتلگی چه کم سر اطالعو عرب باعدا د تاریخ او دا سیرت کیتابونو علاوه چه دا غا عرب خبائی مانی چه دیر پخوا تیرشوی دی پخوانیو متنع سوخت پوریووو بلکل اس فنا دی پتہ ملی وجودی اس ندے برقرار لکا پائی که عادیان سمودیان دا عربی با ادج دی ختم دی دا بس او قرآن که دا ای تذکر اشترکن ایت اللہ انبیار علی علی علیہ السلام و علیہ السلام او قرآن پاک مختلف سورت کنی تذکر دا او سور الحاقہ که راجی دسرورم آیا قذبت سمود وعاد بالقارع فاما سمود فا اهلوكو بطوغیه نمیم حلق کروک واما عاد فا اهلوكو بریح سرسر عاطیه ده دا ده حلاکت تسکره بارحال ده عرب بایدنی لکا عادیان سمودیان ده عربو او بیا ختم شوی دی نسل و نسل بختم نیدی پاکی روز بازو معرخینو بن جرهم قبیلاء جریت ذکر بن سراشی دام پر عربه باه ده کې شمیرللی چې دا, شمیر دا قبېلم ختمه شو یو کول لا دیم کې سمو عربه عربه دا اصل عرب اصل عرب دا دا یعرب بین قحطان اولاد دې چې دا د نبی علی سلام دوره پوری چلی د نبی علی سلام وروسته سم دا عربه لګیا دي چې دي نبی علی سلام نمح کې لا عربو او چرې ده د تا ماوي چې افغانستان هم ویل کی افغانستان د نیکو یا رب نه افغانستان د اصل دیمن خلق لري او دا دیمن خلق د خوارشوی نو پرې جزيره العرب کې فارشوی دي او دا سپرخه تل دین شام پورې ورچې دي د عربی عربه اصل عرب او حجاز په څنګه راغلی نو خلک یې ابراهيم عليه السلام د الله په حکم پل بی بی اوپل بچیدن تر اوسه نه دغه ځای کې حاضر رزیلان هاوا حاضر ا د زمزم اوپر ہوتے وی رسوبرازی تفصیل نو دغه بنو جرهم قبیله پالاره ډېرې را چې لو بيولې له نو آی نه اجازه تواښ مونږ به د پای دغه عربه د ژوند کې ولګا د کوچانو کھانا بده چرته بيولې در ګړي بي ژوندته بہت یو دا پاتې کېدل ساده ژوند کې نو حاضر رزیلان ها وته وی او دته پات شه په شرباي جي د وګړو زمبري اختيار و زمي نو دغه بول جرحم ده عربه عربنا يمن والونا حسن رابيني شد يا ربي من قحطان اولاتي او دته ابا چوي دريم کي سم عرب المستعربه عرب المستعربه چا دوي د اصل ز ابراهيم اسماعيل السلام اولاد ته شي وي حضرت ابا چوي نو د اصل عرب ني اسماعيل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام زويده عرب ني ده دیخو بار نا راغنه دی عرب خود جزیرت العرب تبیلی کی او دا اسماعیل ابراهیم علیہ السلام دا ایراق خلقو دا ایراق نشان فلسطین پر راغلی دی دا غین آباد بیا یعوز ری دا اللہ پا حکم و بیبی بی دل تر آوست دوی اصل نا سوریانیان سوریانی زبانه بی دا عربی دل تجزدک را مطلب دا شی دکا مستعربا اصل عرب نری بلکی دا راغلی دا باہر نا عجم ر نو بہرحال دا درې قسمه فرق نو ګوراله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلق په کې کوم سره شو هغه او خو ختم دې سره بای بای دا دین د عرب اولاد ده چې جزیره در رب کې قوم یمن او قابل خوخواری او درې مستعربي چې بغنرغلی ده اسماعیل علیہ السلام په دغه فرصت عرب شو نو دې کې بیا نبی علیہ السلام پہلا شه د عرب مستعربا نه د نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام بی بی هغه اصل عرب ده دا به دي جرهم قبیله چی یعنی د عرب خاندان نه او اسماعیل علیہ السلام بهر نه راغله نو عرب مستعربه به دا د اولاد دی په دا غو اولاد کې نبی علیہ السلام ده برحال دا غو بیا د کتاب اتم نیو ورته رسیدل اوس راجو د عربو معاشره چې د عربو معاشره سوسایټي څنګه او دا بابا بس ا اخیری عنوان ولې وګوري عربو کې او دغه د ورکی په دې معاشري په خلکو کې سخرابوي سخووي دا بیل او دا مخه تا کول ډیر ضروری ال ریاده نبی عليه الصلاه والسلام دا با صدود نبی عليه الصلاه والسلام د مهنت شړي ته اندازه کړي خبره زادا د چې د عربو د معاشري عمومي حالت خدا دې یا رب د نړیي اسلام د باصط نمکي مذهبي او اخلاقي طور ډیر کمزور او ډیر نہایت ادنا درجه کې ولاندې ژوندۍ نہایت ګټیا لاندې جنو او جنې داسې واشیاں ځنته ورو د واشانو وانت زنا شراب جواری اغلا لوټمار قتل وغارت د په دې کې دا حالت یو چې بلا تکلف به د یو بل مختزان بربنداو خذبه قررې چې خزن په بربنده د بیت الله طواف کو او ورې کې سار نه غنو بلکي کلرې چې طواف بربندکاو ادرسو کې نو تفصیل ویې یو څا نو بیا ویلا دامه چې به ته دا وایې کبي بلر ليكوم ویل الله امرنا بها الله را دوینې الله وینې نو په دې خپل خیال چې الله پرې خوشاله بلی یو غلط خیالونه اې دا وی چې زموږ د ریپاس پته لږی دا وا د حلال پیسې وکړه حرامي او دا خدای الله دا کور ثواب کو نو دا په حلالو کپړو کې پکاره او حلال نه شړستانه مودې نه خدای چې په بربند یو اوسو په شیطان څنګه دوګا کړ خبره ورلا خو بنیاد یې خیره وکړه غلط کيده یې نو قران پاک په رد کړي دیوې دا منت الله وی دی مطلب دا موږ سواب کار کو وګور په حرامو کپړو کې سره عبادت نو دا بربند تی خلق نو ناري نه به دروازه لګيو په بربند تواب کو ځنا نه وې د شپې کو نو قران پيرتې قران وای قل ان الله لا يؤمر بالفحش الله چاته د په پردګې خو نه وې تزوزان راشي جوړ کړي بهر حال دغه ندي حالت فردي فورې چيلونه زمده خپوله بازو قبایل او دا به وې چې دا په سبب او بلکې په ودیږي دا قومات غررت نه خراب کړه بل شډي د وې کړې کیږي مطلب اله تاسو نه کو چې ولې ته چې د خپل مبارک دا سوچ یې نو سمو رم دا سیره چالو ولا کړه یا ساده خدام دا سیره چالو ولا او دا غره وي چرتا لار به بل خدکړې وا خپل لار به نو خپل میرا نه مور باندې به نه قاتل دا څه جهالت حالات خدا شپډېره خرابیاں نه برایانې پېږي کوي پاغه برایانو خرابیاںو کې یو څو د ټولې ندیه بوري پدې عربو کې هغه شرک او بت پرستی دی هغه عجیبه بुरای ده عربو کې شر څنګه راځي سره ده چې دا عرب د ابراهیم علی السلام اولاد دي خاص کر مکی والے یادونه اور عرب خو ما تفسیرو کو د یمن امرغری دی بل دې کې قارید او خاص کر د مکی خلق خو د ابراهیم علی السلام اولاد دي د اسماعیل علی السلام اولاد دي او دا هغه تعالی واڅی ویټا دیکه دا شیخ څنګه راغی نو اول کې به شيړګنو خو زمونهه تیرېدا تیرېدا تیرې د ابراهیم علیه السلام او د نبی علیه السلام ترمنځ زوږونه کالې تیر لوی دور مانځ کې پېښې وي عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام ترمنځ تقریبا 850 سنه کم زیات نو دا رنګ یادا عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام چېرې دور مانځ کې او د ابراهیم علیه السلام زړه کاله یاس داسه دا څو اندازاو لري په زرګونو کلمې دا دوت بنیم زرکاله کوي دوت بنیم زرکاله سلامنا دوت بنیم زرکاله ډیر لوی دور په کې یقینا خبره ده چې دوال راضی خو عربو ته شی کراره څنګه عربو کې یو سردار و عمر ابن لوحا او زای عمر ابن لوحا او زای ورته وای اصل شام ناروړې او دا تباره کې حدیث کې مې وایي نبي عليه السلام فرمایي چې ز مېراج تک له تلم جهنم کې مې خلق قتل نو ما عمر ابن لوہی وريده جهنم کې چې يجرو قصبهه غنب سي كل مې راځلې بدترین عذاب کې او زکات 파ربو کې او مکه کې رشيد بنيا لري ابراهيم عليه السلام او توحيدي बर्बाद کړ او پیغمبر الله دا نبي عليه السلام دا سفایه را ورولې نو عمر ابن لوہی دا عرب ته شيخ ورولې ورته خدای ابراهيم عليه السلام اولاد کې زمانا ډیره تیر شوهه یا چه شام ته تیر و د عرب تاجران سره په دې سفر دوران کې ته ډېر صف نماز شاورته شام کیوه چې نشان کې ویلاقا د بلقا هغه بلقا یو ګرم چشمه ده اي کوم لومخه وشي دلار اګه چې کوم لومخه بعد او کده وګورې ګنه زموږ په شترال کې ګرم چشمه راغلی مې کوم اثر ولیدل د وګو کې الله تعالی اثر مکه کې باقي دې خښو هغه علاقې یو په تل هغه علاقې کې خلکو شرک او بوتا نو تسجدې وي د دانو یې شهولې ورته تاسو کوي دا زمو خدای یال دی ځمو شپارسيان مونږ چې سمه تل پیږي بيته وي دی الله ته یو ملګری راغې نه ریک متاسره د غوبونو هغه راګې کوم کمالي خو دې ورأک یو یادو پس نه را پوږکل او مکه ته راولاو چې سردارو بس بیت الله کې دا هغه عربوت نیم ورو له نا ټول عرب د بوت پر استائش کار دا چې واخره چې تقریبا 3 ورش پېته سره په بیت الله کې د نفراتی نفسه فا مروه پارکور کې د هر فرد د سفر جدا د حاضر جدا د سه شعب عامه په بنیاد دی اخرو او دا, دا, دا, دا قران د غیر الله نظر د غیر الله چې کوم قران درسونو کی تفسیر کوو اسې کو پای تفسیر کوو د سیرت موضوع رانه فاتیقه دا شینهم دې سلیه اولی دی عربو دا ارځي کله پد راځي چې دا امر بینل ہے اولنے سړیو چې سب سواب دا صایبا وبې را مې دکې راځي کنه دا ویژه د عربو ترولو دا غیر الله پون باندې شاروی دا چې آزاد په خسل یا په نظر منل حریمات د دکړي دا غیر بس د شرک ابتدا او شو دا شرک د په دې کې او دارنګ د دې د خدایانو ګڼ نمونه درس وښې چې شر بيت کې د نمونه او نوم وروکي مشهور پکې دا هوبل دارن معنات دارن اوزا دارن ورکي اغه پنځه بوتان کوم چې دنوح عليه السلام د دورو چې قران کې تذکره راځي ودا سواو سواو يهوزو يهوکا او نسث او دارن لات معنات اوزا هوبل تهو هوبل پدې خدایانو بوتانو کې ټولو نه وی غټو په مقام او مرتبه کې او دې وی د قیمتي قاڼې نه جوړ کړ دا سورخ سورکاڼي حقیق چور دیږي بجنه حقیق سورکاڼې له غتمو مدو ته خلق لګي د دې قیمتي قاڼې نه جوړ کړ او بیا سواخ کډه منتقل کولو را منتقل کولو ده وجه نه به ترnike پراتو او ورې دفاع چتایو لاس کې ما چيو نو بیا عربو د قریشو د نبی له سلام قانا دان د سرو د لاس د حقیق نه او دا غټ ګه کې دا سر شو شکې دا انسان انسان شکل معلومی کې دا چې دا چر ته دی په زګانو کې انسان ت شوو دغه شکلو ځکه چ د ن سلام د زمانی چې کم پنو د دنیکانو زګ جې او دا ووررکېتییررهوه نو چې همد هم به یو ځای کې درګوه او دغ او شکې دا لاته او منات دا بزګند ل کایزه د بخاری کې را دات باه کې راجلو. صالح یلوت السویق دانې څړیو شخیو لا شخیو وداوی دا ویده حج پیغام کې خلکو کې صفان تقسیم ول نه چې مرشو مجسمه ولا جوړه کړه او قران یې پات د دې پدی شتې رتې دا نه چې د مکه مشرکینو الله نه ونه الله منه قران کونه یا چې ولین سالت ومن خلق السماوات لیقولن الله خلق السماوات ونهار و وسخر الشمس والقمر لیقولون الله والانسان تا من خلقهم ليقولون الا يقولون الله دار وانسان تا من نظر من السماء امام په ارض من بال موت هل يقولون الله دا شي ګنه کلا تاسو کې کی رزق سو دار کی اسمانه عظمه کی چا پیدا کړي تاسو چا پیدا کړي نو دا ټول د مکی بو شګین وي سيقولون او يقولون الله دا خبره کوي خو بیا دې اصل دا وجه سوا شي الله ماني خالق رازق ماني نو داږي اصل وجه داوا چې قران داږي تذکرام کړي دا سراد الله الرحمن ال د دې خدایانو بوتانو وزرګانو چې د انبیو مجسنے په دې کې د ابراهيم عليه السلام مجسما پرتاواده اسماعیل عليه السلام پرتاواده عیشا عليه السلام وادا وا د مریم وا د دې 360 اپراتو خو دې بدave چې خالق مالک رازق الله خدا دا چې زمدا کوم خدایان دی کنه نو ما نعبودهم الا ليقربونا ال الله زلفا دا مونږ چې د دې عبادت بندګي کوو د دې چې دا خدایان کله و ویتامینه زاریو کو دی دیم الله کا قدر جو باندې نیسې کای او کله ها اولای شفعاء عند الله لازم شفارسیان موږ دیته و یو دی شرک اصل کې دغه ٹھیک دا ټول خدایانو انبیانو بزرګانو د مجسمو او د غوټانو نه د اعتیاد او قیدته چې و یو دی الله ته لازم شفارسیان دی د زمون د پارو وسیری دی د زمون شفارست دی الله په دربارته اب یا سرھا معاملات شروع کړ کوم چې الله سرخاس نه کرو کو سجدہ نظر نیاز رورتی رحمت شوی دا مصر دیاراله خبر هاج د دې شرکونو بیا مختلف قسمونو دا شرکونو په دې کې بت پرستی و ستاره پرستی پکې و دنوار سترو عبادت ارواح پرستی پکې و د روحونو عبادت هم کاو د کوسی دم نہ و خلق دي روح راغلې له د روحونو مبارک تو هم پرستی په دې کې او اعظم پرستیو او شې به ولید به زینو متاسف ش زده به خدای لكه څه کمال شاو او قبر پر اسکین پکیو اعظم خو آسان خبره چې دی کلم داسې غشې لیدو دا نور هغه عبادت وکړو چې دا دوه اعظم وغټته نو مطلب لكه څه کمال شاو دره ال رب ال عزت د دې په دې شعر خاص کر په عبادت د بزرګان قران پاک سورت اراات کی راضی ان الذين تدعون من دون الله عبادا و امثالكم اتاتوا شيئا لكنا فسكونت بندگان نہیں کہا کی عبادت دا رنگ ستار پر سی پکے وعدہ نور سپور وغیرہ عبادت کو قران دا انت سیرک من آیات الليل و والشمس و لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم يا عابدون دا پری سورت کے سجده کی راضی سین کی قدوی کے ددے سرہ سرہ دا جنات و فرشتو عبادت کسماتی سمس مختلف عشی و عبادت قدی کی پروت پا عربو کے اگر ٹیم کے مذہبون و سو چکل نبی ریس اعظام اللہ را لے گا یو پینزم از آیت پاکی مشہورو و قرآن نا معلومی یو پاکی یہودیت یہودیت دا قدوی کے یو مذہب هغه خیبر او مدینہ و خوش آکے او او اورات والزان ته یو د موسی علی السلام قومومت او خرابیان په دې کې دا چې راغلی وی چې قران سورہ بقره او سورہ عمران کې تذکرہ کړي یو پکې دا و وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحد باو ځان دې د لاما وی او کوې بد اعمال دیم په کې تحریف وکړ قران وی یحریفون الکلمہ من مبال مواضی درېم هغه پیغمبر چې دې کتابونو کې داغه تذکرہ او دا, دا غیمان رول بدیل لازميونه لَغَنَّى إِنْ كَرَمُوا قَوْلًا مَا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَهْزِئُونَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كُفْرُهُم بِهِ قَفَرُوا كفر إِسَاعِيَت بَكِيُدُ إِسَاعِيلَ سَلَامُ عَلَيْهِم وَتِيَانَ أَعَدَّ لِي يَمَن تَرَطَّ نَجْرَانَ وَإِلَى قَرَا أَلْتَ عَبَادُ أَوْ أَوْجِم تَرَصِي قِيلَ وَجْهِ إِسَاعِيلَ سَلَامُ إِلَى اللَّهِ زَيْنَابُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ دَاقِيلَ وَتَدْرِي دا ایت اسکرا قران کای سورۃ لقد كفر الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه خدایان درید بل مذهب ته مجوسیه تو مجوس اصل د ایرانیانو مذهب زور او د دی بنی چون کنه دا, دا زرتشت زرتشت معنی مشه ورده یعنی دی مجوس آتش پرست او د بیر اقلوه چې خدایان دوی در زرتشت او مجوس عقیده یوی یزاند او د هم ارحمن یانی او مالک د شر ده او بل مالک د خیر ده خدای یعنی جو شر څنګه خدای له او د خیر جوړاج قران هغه ته اشاره کړي وقال الله لا تتقذوا الہین اسنے دا اصل کې پدې ظرفش باندې رد او کلیم یوسف علیه السلام بل د پکی سابيان سابیت سابیت باندې کې تاری باندې کې خلاف نه او دا, دا وای چې دا اصل کې د عراق ټول مذهب او د ابراهیم علیه السلام دا واه او داخلق چې دینو د امرود غنته او دغه د قوم غنته ستاره پر دستورو نور شمای عبادتکو وران پغې باندې راځم کله وختیم آیات وي او دیبه وي د نور شمای عبادت درې ټیمه کاو یو د نور راحتو وخت بین د سوال او درې د نور پرې واتو په وخت یو اخری ماضبطی پنزم اغا حنیفیتو حنیفیت حنیفت حنس ميلان ته وې جو دینمو مراد وی هغه څریو چې باقي باطل دیونه وې پریکوالو حق تبا مایل شي تبه تحنیف دی لکه جواب وی د ابراهیم علی السلام په ملت شي سونکو او بیت الله قبله غنله وې ترته به موږ زو عبادت کو د ابراهیم علی السلام د دین مطابق آسان دا چې د ابراهیم علی السلام کم تینوالو تاویرا خاص کار دا مکی ورا چی د قریش او د نبی علی السلام خاندان ځان تا په ملت ته ویسو زمانه تیرې دوسر پای کې د شرک یا ته او قران پاک دا غې ته ذکر کړي مکان ومکان ایبراهیم او یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیف ومسلم او دا رنګ کله قران وای او ان اقیم وجهک للدین حنیفا واو ولا تکونن من المشرکین مې دې کې شرک نه وکړه د مکی ور اصل قریش او دا د مکی خراب دا اصل فدینه حنیفیت باندې کورسو بګړ پېرا شدہ سمزه وګورئ بار هندو خو د شیری قواله سره خبره کوله چې د مکی په خلقو کې خرابیاں کیو غټه خرابې هغه شرک او بت پرستی او دای وداع اتس باقی کې خرابې ان شاء الله او بیا په آینده درس کې سر د حقوقیان ان شاء الله وي چې قولی